أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير هديه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختساتها وكل مختسة بدعها Allahumma allimni ma jahil tu Itana ajal aku kau yang aku masih <coughs> jahil pada kirni ma asidu dan bila aku yang aku lupa wabashihli sadri atana taqalahda aku wa yassirli amri Dan mudah kala kajaku wahlul <trah> ukrata <trah> min lisani lana wa murhamat sikr litaku yaqau qawli isbayana faham kataku tuksar satsuki ya ma khsar satsuki wa tadfanda samari saksa Saksi. Ada terpandak sama dia. Apa lagi yang dia pakai terpandak. Orang berislam, muslim ini, yang hormat islam. Seperti biasanya hari-hari kita membaca Al-Quran. Tapi hari ini Nak bekti sementara, saya buku kedua-duanya. Sekali kelewat, kedua kali. Dan mau baca kitab hari. Gana masalah yang gini dalam sirru as-solat doa ni. Timbul sikit kekeliruan. Kekeliruan ni kerana keliru sungguh ke atau sengaja dikelirukan tu? Tuhan Allah mahu tahu haleluya hal maksud ini ialah mengenai dengan usul sifat 20. Hal maksud SU abang maksud kalau sifat 20 ini iaitu hmm. mengenai Allah mengenai dengan mengenali Allah Subhanahuwataala. Hal maksudnya hak hmm. yang wajib ialah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah kata alim ulama kita. Awal-awal kalau agama ini kita kena Tuhan dulu. Kena Tuhan tu wajib. Cara mana mengenal Tuhan ni masing-masing bawa Ada orang pergi ikut sifat 20 Ada orang pergi ikut Quran tu dia duduk Allah tidak sebut Kata sifat 20 ni wajib Kenapa? Kerana kalau kita kata sifat 20 Adana ni wajib Maka orang zaman Nabi hari itu Seorang abut tak kerti sifat 20 Maka kerti orang tinggal itu tinggal bagai wajib Tu dia duduk jadi oleh kerana Amor tak kata begitu Maka ada orang kata Orang itu kabar tak rajin mari sini Kabarnya Jauh-jauh Jadi kabar katanya Orang itu kata bahawa Amor kata Sipak 20 ni harang Harang ke berapa Allah Alhamdulillah Tak tahulah dia ikut dia lah Kalau dia kata itu Dengan fitelur Maka dasar-besarlah dia Kalau dia kata tu dengan keadaan tak faham Allah hari ini kita baca kitab Dan dia boleh bahas Benar-benar tu itu benar-benar rekod daripada orang-orang kau, kau barang-barang ada nah, kau pun panggil. Itu masalahnya. Orang-orang semua jadi boleh kerana benda ini dikira, dikira penting, maka kau nak baca ni hari ni Dan boleh jadi melarap kau minggu depan, takkan untuk setelah, takkan untuk setelah lagi. Lepas kita balik semula pada Quran kita kerana Quran ini menyaceh. Punggung kita pusing ke mana pun tak leh tengok baik untuk nak semelay baik untuk nak kenatur eh baik untuk nak politik baik untuk nak apa-apa kerana tak lain lagi kerana itu merupakan surat keeyaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sekalian di muka bumi. Kalau amo nak baca kitab depan hamba ni, pole mula sekalian ambil kitab yang telah pun diajar di sekolah-sekolah Arab di negeri kita. Di depan hamba ni, sila fiqh istinatul tauhid Keluaran Majlis Syi'un Islamiah dan Tradisi Melayu Kelantan Malaysia. Mana kitab ni dibaca? Dia baca. Di apa nama ni? Di sekolah-sekolah anak di Kelantan. Tak majlis ugamalah kita banyak sini sikit. Dalam lihat ni, ni Juz' Durufaq. Apa ni untuk tahun 4 Sanawi. Tak benar lah amun menyebut dia. Ya. Dalam ha, dalam sila silaturahim tauhid, uh, taufaq Juz' taufaq Sanawi so nak mana. Yaitu dengar dengan ambo dengar, dengar, dengar, dengar, dengar khabar kata orang hok duk wak ni malu sangat kepada Said Sabit. Siapa kau pergi kat sebut perkataan perkataan KTM kata katam kata nak tak pada Said Sabit, Said Sabit. Jadi perkataan ni pada hadismu, tidak layak benar keluar daripada orang yang orang yang akan panggil kita ni tu guru kau ustaz Padahal ini dia sebut bil yang hendak Kita ni dibuat oleh satu jawatan kuasa jawat majlis agama Islam untuk diajar kepada anak-anak kita di seluruh sekolah arak di kantan. Kitab ni dibuat Rojokkan ya, Tepat diambilnya Satu daripadanya Ialah Al-Aqa'idul Islamiyah Kayaknya sahih Sabit Itu nak reyaknya Hopsahur sangat Syed Sabit ni kaum muda lah, Sesak lah Bukti ada kitab Dia pecah dulu sekali Tapi orang majlis sendiri Buat rojokkan kepada Kitab sahih Sabit Nama kitabnya Al-Aqa'idul Islamiyah Dengar khabar katanya Kitab ni Apa nama ni Ustaz Mat Mustafa pun baca kitab ni Pah ke Mat Mustafa Kena malu habis kita baca kita sahih sahib jadi sahih sahib bagi orang kita malah berapa semua sekali kita dia itu juga dah menjadi rojokkan bagi ustaz-ustaz kita yang buat buku ni dan diajar kepada anak-anak kita di seluruh Kelantan dia boleh jadi seluruh Malaysia pakar kita ni dia mengkabar pahkut Brunei tu? siapa jadi amal wasa luka cita kalau luka hati kalau lah masa nak kecep-kecep Benda orang kita tak tahu jangan kecep kita kalau tak tahu sekal orang kita tanya orang tahu Pasal di ahli zikir engkau kalau tak mungkin mungkin tanya orang lain. Kadang-kadang tak tahu, mesti kita tahu jugak. Kita buat bukan dia lalu. Pakut ko kecoh habis fikir awal kampung ni banyak-banyak ko kampung. Sudahlah awal kampung ni tak pandang. Ayuhlah dia pada kita lah pandang. Pak kita gigit jadi jahil sebab dia juga dia. Tambah lagi dah Yang keduanya kita tu juga sila-sila tauhid juga. Keluaran Majlis Syuro Islamiah Kota Taqa di Negeri Kelantan Malaysia juga. Kok buat kita kita majlis jugaklah. Tapi untuk tahun 6 Tahun 6 Sanawi Pak ni siapa disebut sikit Mengenai dengan Apa ni Sil-silah Sipak 20 Sil-silah Sipak 20 Pak dalam sebutan Arab Dia panggil ilmul kalam ilmu kalam tu sebutan Agar mengajik kita Arab Kita pun panggil si 20 Pak tu dulu dia berlaku nah, Dalam sil-silah tahun-nah Sanawi Dia dah sebut sikit secara rekah dan secara panjang lebarnya amroqai baca kitab depan nampak gaya tu dia ambil sini juga sikit itu kata dia nasatu ilmi tauhid wa awamiluha min ad wal kharij itu pala pala suratnya nasatu ilmi tauhid wa awamiluha min ad wal kharij perkembangan ilmu tauhid dan faktor-faktor yang menyebabkan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam atau ilmu sifat 20 ni wujud baik pun faktor-faktor daripada dalam ataupun dari luar apa silahnya? Maka ilmu sifat 20 yang lahir di muka dunia, sedangkan ilmu ni ilmu kalam, ilmu tauhid zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi hanya pakai Quran. Maka tua kita kita itu boleh bayar. Jadi arti ya, di zaman Nabi memang tak ada benda ni, adanya kajian. Dan boleh kata kalau ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ni memang tidak wujud di zaman Nabi. Karena zaman Nabi ni kita kira gap Quran je haja. Quran ibarat kalau kira gap beras. Beras betul. Beras bahan mentah lah Bukan beras ada bahan mentah. Kalau kayu, kayu balok. Kalau kain dak kapah. Kalau nasi dak beras. Ketika tu belum diproses lagi. Pas pada tu orang gadi jadi kokusi, jadi kop gapo itu masa krien. Begitu juga ilmu perkakas peradanan memang tidak wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama-lama kemudian bagi itu jadi berasah pada Quran berasah pada hadis berasah bergaku ilmu tajwid bai ilmu nahw bai ilmu sarah bai maani bai balagh bai ni semua ilmu mati tak mati tak apa ilmu lain Usul fatwa usul fatwa usul fatwa ni Imam buah. nusbih gua Imam Syafi'i munoi buah. Imam Syafi'i gua ima syafi bukan sahabat lagi terlebih anak dia beranaknya jadi samalah tak ada lagi usul lama lagi jadi siap-siap ilmu yang kita nak ngaji ni adalah hasil daripada titik peluh yang dibuat oleh alim ulama kita selepas apa ni berlaku yang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah ilmu sifat ulul sendiri tengok dia ratah sini Ama baca rekah ni. Kana al-mu'minuna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ttaba'uuhum biihsan la ya'khuduna 'aqidatuhum illa min al-Qur'an wal-hadis. Wa mu'min jama jama dulu baik muhajirin baik ansar tidak dia tidak seduk ambil aqidah mereka kecuali pula-pula daripada Quran dengan hadis. Aqidah dia baik akidah munia apa pun diambil terus daripada Quran dan daripada hadis. Dan hok tu <tid> lah juga ambo nak sebut pun. Ambo nak sebut pun, ambo nak sebutnya ambo sebut banyak orang kita le ni kalau suruh wayak sifat tu eh dia boleh wayak ability. Dia wujudnya, nyanyaki de nyanyangi hok mano salbi hok mano ma sifat salbi sifat maan sifat bapo dia boleh wayak ability. Pakkan mutasi kan mutasi apa dia boleh wayak ability. Seaka-aka kita seaka-aka kita ado amak dia ni pernah Tuhan mati. Tapi hari-hari perjuangan tolak jangan Islam ambil kebangsaan ambil gapo. Pak kenap gapo nak kata. Kenapa gapo selalu dunia Islam hok betu benar mari Tuhan demo tolak ambil kebangsaan ambil sosialis, ambil nasionalis, ambil komunis, ambil apa-apa kau fikir. Komunis, orang-orang Islam ni semua juga. Tapi dia tu hebat, tapi kalau tanya sifat akhlak dia boleh boyak raya tanda dia ni kelas rendah. Tapi bila berdepan dengan bahasa dia tahu kau ada ability. Ini menalakan salah dudukkan. Tak kena cara kita mengenal dia apa adanya cara lagu tu, kalau kita kata lain. Ha tu dia duduk. Ini benda barang hadis semua. Baiklah sekarang membaca kitab. Dan dekat depan hamba ni, bahan Islam. Duhan Islam karangan Ahmad Amin juzu Tiga muka muka pertama lagi Al Babur Rabah fil aqaid wal mazahib ad fil Asr Abbasi al-Awal Kawaya ke-4 nak royak masalah aqidah dan masalah aliran-aliran agama -aliran mazhab-mazhab agama di zaman Abbasi di zaman Abbasi ke-300 tahun kemudian lepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketahun bekukan ndak terjadi kalau ada masa Lepas-pada habis juzuk ni amo nak baca <coughs> juzuk yang kedua sikit Kalau orang ni panas sikit orang tu rangkas tapi terang sikit orang tu Dan kalau ada masa lagi berasa, berasa, Kalau berasa nak baca lagi amo nak baca Al-Muqidhu Min Adbala Al-Muqidhu Min Adbala ni kitab Imam Ghazali Ia dia tulis selepas daripada dia selalu dalam pemikiran dia Begitu juga Ada lagi kitab lain Iljamul Awam Fi Al-Mil Kalam dan kitab eh ya ulumuddin ni bagaimana cara dia kemuka sifat 20 ni memang tak serupa dengan hak kita duk ngaji daun dan kalau ada masa lagi apa nama ni ada lagi kitab-kitab lain yang mengenai ini tapi kalau nampak cukup dengan ni kita buji setakat ini kita balik semula pada al-Quran kali baik sekarang kita baca tamhid nasati al-kalam tamhid ni tamhid maknanya mukadimah atau skaposiri kata orang Melayu skaposiri nak royak perkembangan ilmu kalam. Kathrul bahth fil aqidah di dalam al-asr wa tas'aba. Kata dia banyak perbahasa Perbahasa timbul mengenai akidah ni di zaman Abbasi. Di zaman Nabi, zaman Nabi Khalifah 40 tahun lagi zaman Nabi dah Khalifah 40 tahun. Lepas pada 40 tahun naik kerajaan Umawi. Indak kira 70 tahun. Lepas pada kerajaan Umar umawi 70 tahun baru timbul kerajaan al-Abbas. Jadi tuan kita ni kata dalam fikak yang pertama kerajaan Abbasi bergolak berkembali di muka dunia ni banyak perbahasan mengenai akidah. Wa tas'hab alwanan jadidatan lam takun ayaman nabiy sallallahu alaihi wasallam al-awail Dan telah jadi bermacam-macam warna-warni lombar macam-macam pesen, perbahasan berlaku mengenai akidah dia tidak pernah wujud di zaman nabi dan tidak pernah wujud di zaman sahabat-sahabat nabi peringkat yang pertama wa akhad hadhih al-buhusu tatarakkaz li yatakawwana minha 'ilmun jadidun yusa'idu sa'id ulum allati nasha'at fiha al-'asrih huwa 'ilmu al-kalam katanya perbahasan ilmu kalam ilmu kalam ilmu apa namanya bertumpu perbahasan ini untuk timbul satu ilmu baru yang boleh menyayangi dengan ilmu-ilmu lain yang telah putimbul di masa tu. maknanya masa masa masa abasi yang pertama ini, ada dah ilmu-ilmu baru timbul ilmu kalam tak timbul lagi ketika itu tapi hasil dari perbahasan sana perbahasan sini maka putih, apa namanya hasil dari perbahasan ini timbulah satu ilmu baru wahwa ilmu kalam iaitu namanya ilmu kalam ilmu kalam ilmu tauhid atau kadangkala dalam lagi disebut sifat 20 patul. Jadi sifat 20 Ilmu kala ilmu tauhid ni tercetus dia di muka dunia ni lah. dia di muka dunia sebagai satu ilmu yang mustaqil yang bersendiri hasil daripada perbahasan dan perbincangan, perbahasan, pergelut dan per... macam-macam munazarah yang berlaku di kalangan alim ulama setelah apa namanya setelah timbul kaqta-qta tertentu dan belakang dia ada dua sebab, baik dalaman, baik luaran. Jadi kesimpulannya nak wa'amul ya, sekali lagi benda yang sebut tu memang adalah nah orang panggil. Tidak kau tidak orang ngaji jadi kitab kau orang tak ngaji sesusah bahasa. Wa ta'awala ala nushuii wa irtiqai asbabun katsiratun. Dan kata dia untuk perkembangan ilmu tauhid dan untuk kemajuan ilmu tauhid ni bekerjiasamalah untuk timbul ilmu tauhiin beberapa sebab yang banyak. Sebab banyak Ataupun daripada panggil fakta banyak Banyak fakta-fakta Dan sebab-sebab Yang menyebabkan Timur je ilmu kala ni Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Apabil sekali berkembang Kita sampai jadi kitab Jadi ilmu sebagai menandang Ba'buhar dahili Wa ba'buhar akhari Setengah sebab tu Hasil dari perdalamannya Islam itu sendiri dan sebabnya malu daripada luar hak luar ni hak orang panggil homo maya orang panggil greek atau panggil greek atau panggil yunani sebab sekali tiba ilmu yunani tiba ilmu falsafah yang semua mari daripada greek daripada roma abentinni mari mari ke dunia Islam sikit lagi dia sebut wa'ani bil asbab adakhiliyah asbaban sararatni tabi'at al islam nafsi wal muslimin anfusihum dan maksud dengan sebab dalaman ini ialah sebab-sebab yang berpunca daripada tebaga Islam itu sendiri. Islam tu mengajar gapo dia royak gapo dia suruh gapo cara mana dia kemuka pada kita. Hasil daripada ayat-ayat Quran -ayat timbul kesukaan orang Islam berfaham. Kalau Islam ni aja menggunakan otak, menggunakan akal ni. Kalau lagi budak tu budak, tak cukup akil balik, maka Islam tidak apa dia. Kenapa? apa tebaga royak gapo pun budak tak reti. Jadi hakikat Islam satu daripada kelebihan dia dia tunggu manusia ni akil dulu supaya daripada akal dan sudah dia boleh fikir daripada fikirlah mu kata begitu aku kata bila akhir sekali menjadi lasat satu budo sebab tu budo kecil orang gila orang pitai orang mabuk ni Islam Islam tak serkanya dia kalau dia tak ada otak dia tak ada fikirnya itu punca daripada madan wal asbabul kharijiyyah asbaban akat minas thaqafat al ajnabiyyah wadiyanat mukhtalifati gairul islam dan sebab kenapa ilmu tauhid ni buat apa ni wujud di muka dunia ni kalau dia kira daripada fakta luar iyalah hasil daripada sakhafah adilabiyah sakhafah adilabiyah ni orang yang dipanggil kebudayaan luar hasil dah waktu Islam mari ke dunia ni manusia ni bukan jahil fukir tak ada tiga pascara dah ada dah ilmu atas muka dunia ni ilmu-ilmu dia dilihatkan oleh manusia sendiri dia bertapak boleh di setengah-setengah penjuru dunia ni termasuklah ilmu orang juda kalau orang panggil grib, apa ni Greek? Greek tua. Eh, Arab panggil Yunan. Kita panggil Greek, Igrib. Apa panggil Yunan? Apa panggil? Kita sini panggil Greek, Apa panggil Yunan? Orang ni terkenal dengan ahli-ahli fitis. Sejak ribu tahun belum dari Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi ke dunia. Ada yang bernama Arstu. Ada yang bernama Aflatun. Ada yang bernama Ars, apa nama ni? Sokrat. Ini yang sebut ni sebut dalam Pelek Arab. Kalau Pelek Igrin dia panggil Arstutulis. Ars Tertulih kau Sokratis kau berapa semua sekali. Jadi Arstu. Sukrat Tisaghurs Ni Pak lima tokoh-tokoh ahli fikir Yang telah wujud di muka dunia ni Dan memiksa Pada pemikiran manusia ketika itu Termasuklah juga Orang Arab sendiri Setelah orang Arab Terima Islam Itu dia tujuh Dan ugama-ugama lain Ugama Yahudi Ada 2 Ugama kalau Nabi Isa bawa lagi Nasara Ada 2 Belum kan tadi Ugama Yahudi Hok dibawa lagi Musa Ada 2 Dan ugama dua ni Kejap mulai, kembali mulai di kalangan Timur. Terima, terima Ia menyebabkan orang Islam, bila terima Islam pun, terlihat ter Terapa orang panggil, terpengaruh juga dengan ajaran Yahudi jamiah itu Ajaran Nason jamiah itu Betul-betul suka kita orang Melayu Orang Melayu terima Islam ni, baru lebih kurang kata orang lima rata tahu Tapi bila-bila terima Islam pun, dia balik juga tu kesel-kesel Hindu Oh iya belum daripada orang Melayu terima Islam Belum pada tahun yang kita terima Islam ni, agama kita, ialah agama Hindu hasil daripada kita orang melayu, jama -jama itu, yang melayu dan mai hari punya Hindu, Paklala ni tu adalah lagi pengaruh Hindu. Walaupun segi hari kita tidak sedar ada. Dalam Hindu dia gapo dia? mereka agak kada persaling. Ini Hindu. Pada Islam selarang nak kecik lawan tanah tidak ada Hindu kita pun tak baik. Nak pun nak dedak depanlah. Hindu bukan Islam dah. Tapi tidak aman lagi Paklala ni. Agar apa lagi? Masalah puja kubur, masalah perasat, masalah banyaklah kalau hamba sebut, banyak lagi oleh banung amuk. Tapi benarnya begitu duduk ni. Ya. Ambil kena, kena, kena, kena buat kena buat Kena buat kuping-kuping tu nak Nak berada-berada, nak buat tapi kuping, busuk boleh oh. Tidak-tidak Ah, oh. kawan-kawan orang Menuk sangat nak setiap berada Tapi tak boleh Kau tidak buat Sengaja-sengaja tu doktor kena kerak kecok cok-cok se orang sepanjang hayat, kenapa? Kerak, tak kerak, tak boleh Ada yang buat ni, menaikkan kotak semua ni Jadi Ada masa kita buat kuping, Nanti ada masa kena kerak lah. Nak buat, tak ada mahu merk. tu. Hmm. Naji banyak sekali, nak buat ni geti terus lagi duduk beli ke uapu basa luah iduh rapu ni sesuas semua akak kita tengok langit uah lagi fa'amal asbab berdakhili baik sekarang kata dia apa pucur yang menyebabkan ilmu tauhid ni wujud dipandang dari segi sebab dalaman fa'amal muha'al Kawan yang paling penting sekali tadi Annal Quran Al-Karim Dijalibi da'watihi ila al-tawhid Wal-nubuwati Wa ma ilayhi ma'arada Li aham mil firak Wal adiyan Latihi kanat Muntashratan Fi Adi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi dia Quran CV itu Disampai dia Adi oleh kepada Tauhid Dia juga Quran juga Waya Firqah-firqah Dan ugama-ugama Yatlah wujud Di zaman Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya Islam Bila-bila dia Waya Islam Eh, Quran Al-Karim Bila-bila dia wayak Islam Dia wayak juga Hak tidak Islam tu Seperti orang boleh banding Hak mana mulai Hak mana wujud Susah dia dulu Jadi bila-bila dia wayak Dengan Islam Quran juga wayak Hak tidak Islam Hak tidak Islam ni Sama ada bopo agama Ataupun bopo Yang panggil Pala sapah-pala sapah Teori-teori Dia wujud ke zaman tu tujuan, tujuan apa Islam Tujuan apa Quran wayak juga Hak tidak Islam Tujuan apa Quran wayak juga Hak, hak tidak beranggil Hak panggil bom ni Kata dia alaihim, Dengan tujuan nak tolong Pandangnya dia Dengan tujuan nak pecah Dalam dia Kalau kita Raya orang ho kita Sada tak pecah whole, yeah. Maka orang Orang oh, tak puas juga Dengar kita Bagi kita cara politik Dia raya saja Tak raya amnu Tak raya sosial Akhir sekalinya Orang berasa Raya amnu kata sendiri Macam apa kalau sosialis jawab kata lagu ni jawab pun orang nasionalis kata gini tak jawab pun dengan sebab pensyarah tidak tidak sembuh kata ATM um, tidak sembuh kat sosialis maka orang dengar tidak pu hati duk wayak dalam sebelah tak sudah tak dengar aku dia tak pu jadi kena wayak seluruh pak kena rakyat AMLO pun rakyat sebenarnya pak kalau ni bukan ya, ke AMLO tak betul baru dah pu hati ha, ni dia betul kenapa macam Islamik gitu sebab tu dah Allah Taala gaia tauhid dah diwayak juga sini moleknya tauhidkannya begini-gini kudunya syirikkannya begini-gini Atu dari itu. Fahamkah kaum ini akan al-Adzimah dan ilahiyah dan nubuatan dalam Quran juga sebut satu puak manusia yang mereka langsung semua jenis hukum, dan mereka langsung semua teori ketuhanan, ajaran ketuhanan, dan mereka langsung iknabiyyah. Mana kamu ke dunia ni ada orang tak caya langsung pada hukum, tak percaya langsung pada Tuhan, tak percaya langsung pada Nabi? Lawan orang yang meyakinkan itu orang itu orang Quran panggil dari wa qali ma yuhlikuna illa ad-dahr. kita kata ni ambil segera ayat tu eh. yuhlikuna illa Tidak memuluhkan kita ni kecawa ini, ini masuk. Tahi kita nak hidup, dia hidup. Tahi kita nak mati, dia mati. Tahi kita nak oq, nak majuk, tahi kita nak bergerak, dia gerak. Tahi nak utuk, dia utuk. Jadi tak timba masalah tu eh, ha? tak timba masalah nabi, tak timba masalah syariah. Kenapa? Dunia ni belok mengikut proses masa tadi. Belah ni berlaku dari zaman Nabi, law ni kita panggil koming. Manusia ni apa panggil komini Kadang-kadang kita orang lagi Uga mudah Kita tak bulu Dia ketah-ketah punah manusia Kalau sebut kata komini Tak tahan Komini tahu Berapa dia komentar Tak tahu lah Tak tahu kata komini Polisi-polisi aku tak kis Aku kisah kisah Padahalnya komini tu Nama jameloni, Nama jame hari tu Ialah dahri Dalam koran sebut Walayuh likuna illa dahru Lo ni orang Lagi panggil botol Yang lain tu panggil jebro Botol lo ya jebus tapi kalau sebab kata jebus dah buka apa jebus jebus botol. jebus ni kau, orang jalan itu sebut jebus jalan leluh ni orang panggil botol jalan leluh ni orang panggil gula jalan leluh ni orang panggil sakar orang telur yang berlaku tapi dengan sebab kita orang panggil mengajian kita tak seduh tak seduh biar beri sikit otak maka timbul balas sama kita yang sebab itu kita balas kita balung orang yang orang tidak kita dah jadi balas sama kita mana pula botol lagi buat orang telur lah pakcik <tos> Kami ni dari so tu tak Kalau anak murid tanya kami ni kenapa, tok tuk guru kena jawab. Kan aku ada dululah kita tok guru macam nama lain. Tukar sangguh sikit. Jadi nampak tadi. Duduk. Ah, sebut. Dahri saya sebut. Wa ra'a 'alaihim bil mukhtalaf id-dala'dalai. Jadi bila Allah Taala sebut cerita kami ni, kan? Yang paling dahri ni, Allah Taala tak terak. Allah Taala tolak, Allah Taala Ta bangkai dengan bermacam-macam dalil. Jadi maknanya, kita nak betel kami ni bukan hal yang dengan betul ya ada. Kalau kita ajar dia komuninya berdek, habis nilai kita boleh berdek orang. Tapi pahamai komuninya puluh orang, saya tak boleh pun dia kok. Mampu, kalau saya kautin. Berdek matu? Aduh orang Kenapa? Kalau mati itu, buh. Komini, pahamai komuninya puluh dia itu ada lagi. Dia tidak ada pada orang lain. Jadi sebab itu, cara misal komuninya selain daripada cara berdek, ialah cara ilmu pengetahuan. Dia tidak ada ilmu yang paling tepat apa namanya. Meter komuninya lain daripada ilmu yang Allah Allah sendiri sebut dalam Quran datu dirujuk aska-aska itu yeho yang reti pegang bendil lawan kami tak tak kena gaya dia siap akan jadi kami pula kalau aku kalau kita latih dia bediorang tidak latih dia menster Hujah komini warajak warab li syirk bi dan sebagaimana Allah Taala sebut dalam qiraat cerita Hujah-hujah Yang komini untuk ditentang Allah Taala sebut juga masalah syirik masalah syirik dia bermacam-macam cowok syirik Laa walaa fa minnal mushikiina man al sawafi wa wasakhadha sharikatan lillah ada di golongan ia ialah orang buat tuhan kepada selain. Dan dikira bidaah ini kosti Tuhan terhadap alihim. Bimisal ayat Ibrahim. Lalu Allah Taala sebut orang lagu tu pastu dia tolak balik. Cara tolaknya dia royak cerita Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim berwajah nak Nabi Ibrahim selamuh, Nabi Ibrahim ucap. Ucapkan Nabi Ibrahim ribu-ribu tawai itu Allah Taala ambil berpusat akhirat. Jadi bila kita baca ayat ni, tak suka kita buka lah. Sebab kita buka kertas, ucap Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dah dia diucap dia. Apa cerita Nabi Ibrahim? Falamma jam'na 'alaihi al-layla ra'a kawkaba, qala hada rabbi, falamma afla qala la uhibbu al-afilin. Stalla mala' al-ghalam. Maka Nabi Ibrahim pun tengok bintang. Tapi pada tu, qala hada rabbi, ibrahinatanitaha. Ah, ibrahinatanitaha ah, aku ni bintang tu macam Palamah apa lah? Sebab nabi saya tu jatuh, kalau nak uhead bola aksi tak si, waktu Tuhan pada hot night turun night tu atau siap pun lupa bahasa tu doa monet tak si, bahasa wogak wogak itu si. Dan kalau tuh he, buaya sekarang mula nabi Ibrahim, tapi cerita tak dengan itu juga kita boleh hujung, Orang yang nato kat tuh bintan itu kalau sekiranya Bita ni Tuhan Dia tidak main gelap ceroh Sekali ceroh, sekali gelap, sekali ceroh Tuhan marah tak ada mara, mara, tengok dah Marah ada sini Dr. Kucuknya ni Bita tak ada di mana ha, Haa bahasa jenis lagu tu Ibrahim kata bukan bahasa wala Bukan bahasa tarah buat Tuhan Baki lagi Ibrahim ni Aku Bita tu Tuhan dia sungguh Sebagaimana dia kata Hazarabi Kalau dia nak mai oge okay, ya tadi kita kata wala mati hai dia tu ada waktu dia ada boleh kita tapi bila dia juga tak boleh gun ada dekat dalam pun kita orang panggil ilhaul alan Dalam ilmu debah dia panggil ilhaul alan tukalika tetap tukalika dia kata apa kita ha ha apa boleh kita tutup cari tak pasal apa orang panggil tadi apa tadi lain juga boleh panggil tadi lah oh bila kita belajar ikhlas macam tu kita kita tutup tu bukan nak suruh dia pergi pasu ke laut tak dia makan pahpuk makan tali kaya kita kita tarik balik sudah tak seperti itu Ibrahim a.s Ibrahim a.s bila dia tengok dia kata Allah Allah ini tuha'i aku maka orang kapung pulga dia takipu-ibu-ibu kita maksud jadi orang kita tapi bila bila Ibrahim cia-cia dia takipu takipu lagi tak sudah tarik balik wa minumman Allah Isa Abdul di antara musyik ini ialah orang buat tuha'i ke Nabi Isa Ya disebut Kristiani bahkan lawinya pun. Farad 'alaihim fi mawadi' 'idah maqta'at talq. Tu sebut cerita orang buat tentang kera ke Nabi Isa pada hari lagi. Dan itu cuit banyak benda dalam quran Lah mana sebutnya, qala wa qala inna masal Isa 'inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu misal Nabi Isa ni tu Nabi Adam. Nabi Isa serupa dengan Nabi, Nabi Adam iaitu khalaqahu min turab Allah Taala buat Nabi Isa baik Nabi Adam baik buat daripada tanah summa so, qalahu kum fayakun Jadi cara cara Tuhanial ni Dia kata apa yang mula buat telah kena Nabi Isa Apa beza Isa dengan Adam Sama-sama jadi pada tanah berlaku So, akhirnya bagi ni bagi makhluk Bila bagi ni makhluk tam semua makhluk apa? Apa tak semua? So yang keduanya kalau muat Tuhan ke Nabi Isa Dasar pada Nabi Isa ni tak ada pok Hanya ada muk Eh lebih baik waktu Tuhan ke Nabi Adas lalu Gugur ada ni pok pun tak ada muk pun tak ada Haa tengok seks tak Jadi dia ni, ni Muat Tuhan ke Nabi Isa ni kan ada nabi... Haa jadi kita sembuh Haa baik waktu Tuhan ke Nabi, nabi ada lalu eh. Pok pun tak ada muk pun tak ada jadi si, Hanya lebih kama ni Apa-apa yang mu tolong orang lebih kama Ambil orang berbual kama Haa eh. ya, tengok Salur cepat فَخَلَلَّلَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَجَاوَزَ الْجَرِيمَةَ لِلَّهِ فَتَمَرَّدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَحَمَلَ اللَّلَّهُ وَحَمَلَ عَلَى الَّذِينَ قَالُوا بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَأَشْرَكُوهَا مَعَ اللَّهِ وَحَكَى الْقَوْمَ أَنكَرُ النُّبُوَّاتِ جَمِيعًا فَقَالُوا أَبَشَّ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا maka engkar kepada Nabi. Oleh itu kata Abaqallahu Bashar Rasulullah, ada ada ada qala ayub Allah Taala kirim Rasul. Ada setengah orang dia tidak percaya bahawa manusia ni boleh jadi rasul. Tapi dia tidak bawa pun ayat Quran kita. Ini. Bawa ayat hak Tuhan dia ya, balik. Okey. Dalam ayat lain. Dalam ayat lain disebut gini. "Pemuka tak percaya" Tapi dia tidak bawa pula ayat Tuhan kita ni Bawa ayat Tuhan niya balik Orang okay. itu Dalam ayat lain Dalam ayat lain dia sebut begini Hakmu tak cahaya ke Nabi Muhammad ni Bapa yang tak cahaya Nabi Muhammad ni Nabi Ia mu sendiri dia cahaya Nabi Isa Umumnya Orang-orang yang melawan Nabi Muhammad sallallahu SAW ni Dia tidak cahaya ke baru Nabi Muhammad ni Nabi Dia kata Nabi Muhammad ni orang biasa je Atufah bin Lala Sangat Wajibih Baik aku nak tanya mu Nabi Isa mucaya ke ada Caya Nabi Musa mucaya ke ada Caya Paguan yang boleh terima Musa di Nabi Nabi Muhammad tak pilih Nabi Itu hmm. mana tak kena Kalau kira dari sedih, Wahid dari nabi Wahid laka Musa yang berdiri Nabi Dia tak terima Wahid Maka apa salahnya Muhammad dan Nabi juga Kalau dia terima wahai juga Tak kena Tak kena itu mana Itu mana berkidah Dia hantar Muhammad dan Musa Muhammad dan Isa bersepali Ada ayat lain Itu yang kita, ini. kita bawa sini wa a'ra da ra'iya qaumilan ankarul haswa wal nasya faradda alayhi qul kama bada'na awwala khalqin nu'id. Maksud al-Quran Allah Taala bawa pendapat orang yang tak percaya pada hidup balik. Mamat ni apa la mai wayak hidup baliklah kita ni bila mati hidup balik kita ni bila mati yo akan dikeroh pada masa apa semua sekali semua dekat ruklah kau. Baik. Kau kata tapi aku nak lawan ni. Kama bada'na awwala khalqin nu'id. Tuan kata sebagaimana kami pandai buat mula-mula hari itu Aku juga pandai hidup ini <guluh> Kalau kamu tak percaya bahawa kamu ini boleh hidup itu Aku nak tanya kamu Haktika kamu beranak hari siapa dia buat Haktika kamu mula-mula beranak mula, hari itu lah. hari itu beranak Banyak apa yang boleh Pak hari mula lima Tahu Tahun 30 lah saya. Orang mula hari 50 tahun lah. Baik belum pada kamu beranak ini Kamu ada kamu tak ada Tak ada dia tak ada Pasal ada lagi mana dan mu tak ada Kalau tak ada ni si Kalau nasi ni tak ada Kita boleh lajar Bila kita akan ambil berah Ambil berah lah Juga ada nasi Jadi jangan Baik bila padamu ada Ni gapa dia Huk-huk Huk-huk ni Gapa dia buat belum ada tak ada ke apa-apa tak ada ke apa-apa sekarang Kalau daripada tak ada sikit abut pun aku boleh buat Apa-apa ada Maka hak ada do. Aku pengenlah tanah Metak Dalam kubur Metak Pelikkan aku Kalau aku nak hidup balik muka bagai Dia tak ada Saya sebab itulah Islam ni Selagi tak tohok Pagi tak tohok Pada fikir ni Maka selama itulah Bapak Tidak sapa Kaya dia Mokri Pak Kita tidak yakin Sebab itulah Imam Ghazali Kata dalam cepat-cepat Tepat tu Mung dalam Islam ni kena yakin Apa saja Benar-benar Bahasa yakin Mung kena yakin Jangan rohkan Yakin setara mana Setara gini Dua dengan pak Mana banyak Tertulah kita kata Dua Dua dengan pak Bila dengan dua Bila dengan pak Bila pak Baik dia banyak Yakin kata? Yakin Baik Kalau aku kata dua tu banyak pada pak Dali ni aku boleh tukar tiai kayu pada mak Tiai kayu ni boleh kita tu jadi mak tu tu Bukil lak-lak Kucaya kalau muak lah Jika tu cek Maksudnya kata ni Dari Atau berkata-kata lah Amba kata dua banyak pada pak Dali ni Dali tengok awak Tengok semua Suri watu raya ni boleh-boleh tak Tau-tau Haa keramak dia ni aku nak caya Dua banyak pada pak kalau nak aku orang lagu tu Ah ramak dia ni Dia pergi tu ni mulut-mulut Tentang-mulut tak ada ha, Kalau setanggung tu dua banyak buat di pada pak lah ha. Kalau dia tanggung tu tak yakin lagi Bawa pak dia banyak pada dua ya. Bila kita yakin bawa pak Lebih banyak pada dua Pak pada tu marilah Dapur dah ada Dia tak layak ke dabah. pak banyak pada dua Rukmu begitu gini ha, Kalau kita ditanggung tu Datah ayat Tuhan kau Nabi kau nak kura'ah kau Bawa Allah yakin Tu bawa Allah sangat Kalau dia orang-orang yang orang, orang, orang, orang nari, itu nak panggil menafik ke bagaikan tahulah hmm. tu dia dulu sebab tu lah kita jangan luruh awak juga ani agaklah masa syedgoh syedgoh ni bagi tetap kok enggak ni rakok api tu nyala-nyala semua pada dia wa'arada li bashai' at wal-jabr wal-ikhtiyar wa abada wal wal wa al-hujjah al hmm. dan apa Allah juga sebut masalah taklif masalah jabar masalah ikhtiar dan Allah Taala juga sebut hujah Wa amara ar-rasul ayyadu da'watahu Dan Tuhan juga suruh rasul untuk melagi orang selain pada melagi orang wa yujadila mukhalifi dalil azz orang yang melawan itu bah. Allah Taala suruh nabi ajak orang, pastu Allah Taala juga suruh orang berdebat. Sulah Nabi tu berdebat, sulah Nabi bujuk. Kalau tak dengar dia cara baik, mai, mai tetap kasi dia dekat, tanya gini gini gini. Faqala: "Ud'u ila sabil Rabbika bilahikmati. hikmati wal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Apa Allah ud'unsa dan apa Allah katakan jadilhumsa? Ud'u jadil maknanya berlawan bujuk berdebat bersakara. Bila silu masalah debat hari tu kan, saya tahu dua hari itu. Orang kata debat tak ada yang bagi tak cara Islam. Ada ingat? Tidak cara Islam. Auditaksi. Bila dia, bila dia tak sifat, dia, dia, dia kata dia tidak cara Islam Pada lakuran itu, ia sebutnya Jadilhu Jadalai Jadili Jadili Jadi, orang panggil P.A. Ahmad P.A. Ahmad ni mana suruh? Nak lahir Muhammad, kamu debat dengan mereka Kamu balas dengan mereka dengan cara yang baik Bukan balas dengan buku tangan, dah Balos dengan cara yang baik Cara mana-cara mana pun, naklah kamu jadalah dengan dia Jadi, aritnya dakwah pun Suha' suha' Debat pun Suha' suha' Tepat mana dakwah tak mana debat Tengok hadar Fakar tabiyyan, ayat yang hadiaunah maulid. Mula dihadal manhadia, payudu al-muhalifin, waytawassu al-difaa, tawassu al-muhalifin al-hujun. Kata dia oleh itu, oleh karena contoh-contoh yang saya bawa tadi, kata dia, maka sudah menjadi tabiin, sudah jadi kebiasaan. Dabawa alim ulama Islam ini mengikuti cara ini untuk menekan orang-orang yang salawatnya kita Dan alim ulama juga mencari jalan yang begitu meluas untuk untuk melawan untuk untuk menentang orang-orang yang melawan kita fil hujj walasannya orang-orang selain kita itu kita kena suruh balik dan kalau orang selain ni cara ni kita kena fikir kalau mana pula kita kena suruh dia akhir sekali melebarkan ilmu ini jadi tawassu jadi meluas jadi melebar wal jadidul hujjatir radd kam kullama dadjal musalifuna alhudud althani dan orang alim ulama Islam menghadapkan hujjah baru setiap kali orang-orang yang melawan Islam ini membawa hujjah-hujah baru akan hadza min asbab nushu' al-mikalat inna al-maqayinin adalah punca daripada timbulnya ilmu kalam jadi ilmu kalam timbul dalam dunia Islam ni jadi kitab jadi kaedah jadi guru jadi ada berbagai-bagai sekali berpunca daripada timbunya perbalahan-perbalahan di kalangan alim ulama Islam di antara alim ulama Islam dengan bilal yang umat Islam sama Abdul Kapil itu benar Ataupun orangnya Islam dah Tapi masih lagi dia bawa bawa kebudayaan Daripada ugama-ugama dulu Ataupun pas Apa nama Kirqah-kirqah Apa-apa Grup-grup curi kiri isma dulu. So Yang keduanya Yang kedua daripada Sebab dalaman Jadi sebab yang pertama dalaman timur Dan ilmu kala ni Kalau alasan-alasan yang disebut Dalam Al-Qur'an Bermacam-macam Puak-puak yang sesak Dengan timbulnya untuk nak tentak sebabialnya so, bahawa muslimin apabila mereka mendapat fatah dan tergarapihimul amr dan tسعalahum rizki اخذ عقلهم متفلسفه kata dia orang islam sendiri telah selesai daripada perang setelah perang selesai banyak negeri-negeri dapat dibuka oleh bendera islam dan keadaan politik pun menjadi stabil molek dan rezeki si pun bertambah mewah ah mulalah fikir gerak islam mulai mulai berpan Akad-akad luhum betapa falsafah bidin mulai orang akal lembaga Islam ini mungkin menggunakan falsafah dalam masalah keutamaan mereka. Faisiru khilafah di dunia, maka timbul bermacam-macam khilaf dalam segi agama. Wajah hidupi bahagia topik mazhabria dan timbul pula satu gunungan yang berusaha untuk menyatu padukan, akal pemikir-pemikir yang bersangkut satu sama lain. Kemudian, wajahnya yang terjun wa izaka wa dan mula daripada situlah maka alim ulama agama mula mula-mula mendekati pada falsafah dengan tujuan nak no, nak no, nak no membungnukan falsafah untuk menukuk hujah mereka dan luapkan dalil mereka falsafah ni sejenis ilmu ia yeah, dia timbul dia di gali-gali sampai ilmu yang guna ke pikiran seratus-peratus hasil daripada perdebatan, hasil daripada pengalaman, hasil daripada pergocaran hidup yang wujud manusia di muka dunia ni akhir sekali kita reti buah kita reti buah ni reti buah tu reti ni, dasar pada pengalaman hidup lah kira-kira yang orang panggil pada Sapaq satu dia duduk hazamakanafil yahudiyah, wa hazamakanafil nasuraniah kata dia inilah keadaan yang baik dalam agama yahudi, baik dalam agama nasuri Nasrani dan ini maka Islam dan maka ini juga berlaku dalam Islam ini sebagaimana Yahudi timbul falsafa dalam Nasrani timbul falsafa dalam Islam juga dokocitanya timbul falsafa kata dia faqad Pak kana faqad kana, -kana yaqbul asl Islam al-awal fi iman la yahtawiluhu ka filal jadal kata dia hamkananya di zaman Islam yang pertama ketika yang pertama Islam kata dia orang tuanya berime Bola, boleh kepada Quran tidak timbul masalah baluh apa Ikut apa yang Quran kata, ikut apa yang Adi kata, orang timbul bulat-bulat Tetapi dalam hada an-nasu'ahadu yausudu ya bhasudu ya taushauna ta nazar. Atau dia selalu kerjuk kerja modal. Pula kerja modal baluh lakukan. Pula kerja modal lakukan lakukan dah. Maka akan lemak ni saya tak hidup ia juga. Dia dia miki hamba lain punya. Supaya kita tidak orang miskin. Iko kita ni, kita jadi miskin. Tidak ada bukan lain Laripada bangun pagi Silip mata cari piti Mugati Aku nyaku Mu jual Dia pejabat Tak mikir bukan lain Kenapa tak ada masa Nak mikir lain pada Cari bulat cari piti Tapi pada orang kaya Orang oh, Lagi patah eh ha. Lagi ajak dia patah Keluar patah Kenapa Cari piti Jok dah bukan piti Banyak tu Ada aduk -padah saja fikir Tak Cari bukan tu di Patah dipak, Naik kelak eh, Mana ni atau jarum cantik ti ada titik banyak. Dia ada dia. Jadi otak manusia ni dia tak ada tak dia dia mesti waktu dia mesti buat ni. Amir itu juga kata dia orang Islam dan mula-mula itu tertumpu perhatian dia pada Islam semata-mata. Tapi bila dah Islam kemain molek dah, negara-negara kafir pun kata Islam, jawat Islam, kajian Islam, kajian kafir pun melakukan berlaku dah. Tapi otak manusia gerak juga. Ah gerak ya modalah masuk campur dalam masalah falsafah dan masalah metafizik dalam Islam sendiri. Eh itu saya gini Masalan Ayat innalladzi kadfaru sawaun 'alaihim a adartahum am lam tudhirhum la yu'minun wa yaqulu zarni waman khalaqtu laha wahidan waja'altu lahu ma lam mudada wabalinasyuhuda wamat wamahattu lahu tamhida sumayta waladila kallahu innahu kana liayatina 'anida tabbati yada abi lah wa tabbama aghla'an huma allahu wama kasat kata dia ayat ni pukukatnya seakan-akan manusia ni terpaksa innalladzi kadfaru Oh, Masuk ke manusia kafir. Sawakun alaihum. Samo saja untuk agatu. Samo gapo? Azartahum am lam tudzurum. Samo ada mungi ajak, mungi tak gi ajak, mungi wayak neraka, tak gi wayak neraka pun la yu min tak mukmin. Ayah ni napa silai ba manusia tak dibuat apa? Dai bahasa kafir lah Mungi ajak pun tak jadi mukmin, mungi wayak Tak jadi mukmin, mungi wayak api dulu pun tak diberi belomo pun. Kenapa? Apa nama ni Orang ni tak mukmin. Jadi ayat ni seakakak hidup manusian, jabul, tehlil. Maka yang ada tekanan daripada orang lain lagi tak ada kuasa manusia untuk berikhtiar Dan dia, begitu juga. Zarmi yang menyalak Zar ya tu wahidah, wajahililahu mana memduda, wabaya syuhuda, wahatilahu talhidah. Kira mana? Sebanyak mana orang yang ha aku bui piti banyak, Ho aku bui anak lama, oh kita dari paling orang ekonomi kukuh oh dia kau lama, dia tak susu dan tak orang ekonomi kukuh orang penyokong ramah tak dengar kata mu tu tak segar so gadis lah ini tak saku hari tu sebenarnya banyak sebenarnya dia ngajar apa tak jadi apa lagi tu duduk orang yang fikir banyak anak ramah ekonomi kukuh penyokong ramah 6 luar orang lagu ni jangit apa ni banyak tak boleh mengenai Islam dan orang lagu tu tak seharusnya lak aku cakap kata. Jadi seakan-akannya orang yang jauh fikir bahawa Nuka Rama tak ingat kata Tuhan Dia kata dia, dia puasa dia Tuhan juga Orang lagi tak usah dia ngajar, tak usah dia Tiramu, tak usah Nabi tak ingat kata Dua Yang ketiga ni ayat Tabba Tiada Tabba Tiada Abiyah Abiyah Abiyah Abiyah Tabba ma'arna alhumaluhu wa ma'kasab syaslaan aradzatala Tuhan kata masir bunuhlah Abu Lahak ni Dia puasa hari tadi dia. hijau Hari tadi dia ma'arna tidak akan membimak apa pun pada dia hari dia Artinya Abu Lahak ni Isu puas Tuhan Padahalnya Pak setupu Nabi kau, Pak sedawa Nabi kau Artinya apa dari Tuhan anak dia Dia berkibun Saya kata-kata-kata Saya selalu Tuhan itu lah Dekat Nabi kita Muhammad Dia tak tahu Dekat itu maksud laku Ini salah satu Tahu dia mengajar dia Tahu saya dia dia Dia tak kena laku Jadi kira-kira ya, Ayat-ayat Bini menyebabkan kita pun nak asyik Nak kira mengajar Kenapa Kalau orang ni telah dipaksa Oleh Allah Tuhan Untuk kupur Untuk kapil Untuk kapil, kapil. Asa Ya pelik ya Bila-bila Tuhan wayak gitu pun Allah Ta'ala suruh juga orang yang Waktu wayak malin lain suruh berima tu dia tidak wayak Orang mana orang yang suruh berlaku Tapi juga boleh Dan waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad bin pun Dia wayak berlaku Seperti Allah Ta'ala suruh Nabi Musa Izhaq ila syara'awna illahu ta'a Izhaq ila syara'awna illahu ta'a Dia Musa dia jumpa perawi Bukan perang dia Waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bin Naja perang itu Tuhan tak tahu ke perang saya tak sudah Maksudnya itu tidak ada teman-teman yang dia ajak saya lihat apa tapi itu semua dia bukan apa yang dia ni jadi benar-benar gitu tu lah banyak ayat Al-Quran kemudian disampai itu ada seluruh ayat lain banyak pula yang menunjukkan tak ada suara atau muka dunia ni yang jadi manusia ia tak boleh beri tak ada orang yang tak boleh bema semua orang ada bakat dakung untuk berini jadi satu ayat bahasa jenis sekak bagi pertanyaan apa dan ayat minum tapi ada pula ayat lain ya wa ya billah kenapa Karena semua manusia ni ada bakat untuk bila berlaku usangnya wama malan ta'minu iz ja'ahum alhuda tak ada benda yang boleh menyekat manusia untuk berilmu bila hidayat ni sampai bila al-Quran mari bila mu ni dibimbing dah pada siapa dia nak tersekak daripada iman jadi mereka kata bahawa manusia tak ada sebagai saksi untuk beriman. Tapi ayat tadi ada saksi. Pasal usul al-basri wa mu'dzirin, "La an la yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da rasul Atas riwayat kedua dia ni banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Tujuannya dan tujuan izar, tujuannya kepada dia iaitu kira nabi ni. Aku Nabi tujuannya supaya orang tak lagi bujuh dekat Tuhan. Aka nak tak tak Manusia tak ada kertas Tuhan Tu no? Tak masuk dia kau wano. moga tak kira Nabi, moga-moga kau tak kira rasul, moga-moga kau tak kira kitab. Jadi itulah kata supaya manusia dia tutup mulut tak boleh lawan aku, dia akan salah kena. Aku kira ni muka Nabi. Kalau dia kata tak Nabi, akan ada wala dengan Rasulnya. Di Kalau dia kata tak kira kitab, tak kira Rasul, tak mau Jadi lah caranya betul, kena kira kiranya takut. Tak tak Kata nyak macam sudah pada beriman. Dua banyak lagi layak ayat para ahli ilmu. Jadi wala bagaimana pun membaca rekan-rekan? Wa kadza jama'ul ayati allati zahiruha al-khilaf wa akhadhu yabhatu la al-bahth ulama kita bela sunan molek perang pun dak gapo pun dak musuh pun tak ada mengganggu, tak apa, mulalah ahli ulama kita kumpul ayat-ayat yang dari dari segi pandangan zahirnya bercanggah, kumpul untuk dijawab. Dia jawab waktu itu ada berbentuk falsafah ada berbentuk akliyah ada berbentuk pemikiran macam tu dia duduk fa'adhum dzalika ila ikhtilaf alqaumi wa yang menyebabkan berlaku pertentangan yang begitu panjang melebar macam tu dia duduk membaca rekalekan kemudian Kalau tadi dia sebutnya teluh-teluh tiambak tinggal kalau banyak jauh sangat dia perginya baik tadi dia sebut sebab yang jadi timbul ilmu kalam ni pucuk dua pertama dari segi dalaman Kedua, dari segi luaran. Kalau dari segi dalamnya, ayat-ayat sendiri dalam Quran itu ada yang dari segi pandangan Zahri yang bercanggung. Walaupun tidak bercanggung, tapi butuhlah namun hilangkan percanggungan ikut pandangan orang awam ini, alim ulama kita kumpul, dia timbulah perbahasan ini antara sama mereka. Yang menyebabkan timbul ilmu kalam. Ammal asbabul khawarijiyah. Ada pucuk-pucuk, apa-apa nama ini? Adapun, adapun sebab orang panggil luarnya. Kenapa ilmu kalam ini wujud hasil daripada fakta luar? ada كثيرا ممن دخلوا في الاسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفه tetapi ya tuan-tuan kena sedar semoga besar daripada orang yang masuk Islam lepas pada fathu Mekah lepas pada Mekah jatuh tangan Nabi maka orang yang masuk Islamnya terdiri daripada asas tilahnya orang agama lain Yahudiyyatain ada orang Yahudi masuk Islam walasraliyyatain ada orang Nasrani masuk Islam وزaraf. وزaraf ah. ah. wa ma nawiyatin dan al adu manawi masuk islam wasaraf wa zarf biktiah dan ughamo zarf bikt masuk islam wa barahima ughamo masuk islam wasabiah orang ughamo masuk islam walah binin orang masuk islam qasilai farati wa kanu qabla sa'u ala ta'alim hadhihi dialati wa shakwasabu 'alayha kata dia orang ni waktu masuk islam tu tengah tu tua, da, tua bodok dah agama masuk islam Pak lima puluh tahun dia duduk dalam ugamu dia tu. Sudah sebati dah ugamu dia. Dengan. Uh, uh, sudah sebati dah. Dia ada ugamu dia. Jadi bila mari masuk Islam juga dia Terbawa-bawa dia sikit sebanyak. Kau sebiar tu. Wa kala mimman aslama. Dan dalam banyak-banyak orang yang masuk Islam itu Tuk guru-tuk guru Tuk guru Yahudi Tuk guru Nasrani Tuk guru Zaranzis Tuk guru Manawi, Tuk guru Barhama, Tuk guru Sabi'ah Orang yang ini tokoh-tokoh Tuk lebar-tuk lebar Tuk guru-tuk guru Dan dia boleh buka tanda Mengajar Barhama, Mengajar Sabi'ah, Mengajar Dari Tiba-tiba tu orang-orang kak Baru masuk Islam Tak kira lah Bawa-bawa bernah tu Tapi tu duduk dia beloknya Falam maqma'an Wahada' nufusuhu Wasta kura Islam, ahadu yepakiru di taali m dinihul kudi. Kita lihatlah orang yang masuk Islam, dat nama da ni, ada Islamya, tahu tahu, meke lagi, mengenai ini adalah ajar yang ugamu Seperti Supaya kita berdua lepas, lepas ni, ada orang hokadin masuk pa, ada orang anun masuk pa, ada orang sosialis masuk pa, ada IRC masuk pa ada bergapa lagi macam-macam ke sini ada orang Arqam masuk pah ada bergapa tabligh masuk pah waktu dia masuk pah tu semua semua tu dia sudah jadi semati daripada orang yang jalan lama bila mari dengan pah sekali-sekalanya ada juga orang yang dia tu tak ilali dah tu uh, itu dia kita kita lama dan itu selain begitu juga orang masuk islamnya ada Yahudi ada Nasrani ada Malawi ada Zadis ada Barham, ada bergapa yang menyebabkan satu masa Wahalul, yufakiru dapat taulimi di luhur kadia. Dan mulallah satu satu masaloh dia mikir balik dalam masalah ajakan uga, ugamulah, ajakan ugamu uga, uga mereka hodnamu. Wajah siru dalam masa ilhamin masa ilhi. Dan mereka itu petimbu masallah dalam islam ini semua dia timbu dalam masalah lama Waktu dia ugamulahmu untuk gapudi dia untuk ngaji. Bila dia masuk islam pun dia tahu kata waktu dia dalam islam kate. Kata dia tu. Wahai al-bithu la'lbat islam Dia bila btimu waktu lama tu, dia dia btimu dalam Islam ni dia bawa dalam bentuk Islam. Dia bawa benda tu dalam bentuk Islam. Benda yang benda lama, tapi dia sebab dia bawa tu, bawa ke Islam, mak jadi, mak jadi pacak Islam. Kata dia wahaza ma yu'addidu ma naru fi kutub al min aqwal ba'd kull al-ba'd. Ibnu dia kata dia kalau tuan-tuan baca kitab, tuan-tuan baca kitab. Tua-tua akan -tua bertemu dengan perkataan alim ulama Alim ulama Jamil hari itu ya bila dipadu dengan Islam Dau sangat Orangnya orang Islam Tapi berkaitan kita kata Allah apa kata lagu ni? Rupa-rupanya dia bercakap semasa dia Islam Dia cakap orang yang mengaji Jamil orang Islam gitu lagi. Dia tidak disedari lah agaknya Benda orang yang kata itu Kata kau Islam juga Rupanya dia teringat Holi orang tak ada tapi dah dia dah dia cekatus maksud dia islam dah dan dia boleh sikap maksud dia islam dah maka banyak kata-kata dan tulis kata dalam kitab-kitab islam tadi perkataan-perkataan yang bercanggah pula banyak Islam tapi keluar daripada orang islam kalau sekala orang yang menulis tu adalah ahli ulama dalam dalam zaman dahulu. waktu dia dulu. Pada Ahmad ibn Hafiz yaqulu fi tanasukh fiha fiha ma yaqul Ibrahim. Misalnya kata dia satu orang yang nama Ahmad Ahmad bin Hafiz Ahmad ni dia oleh al-berhaman oleh al- dia sebut apa dia sebut masalah tanasuh tanasuh di para hadis semua tuan-tuan boleh baca dia sepenuh dalam kitab-kitab Hindu kitab-kitab yang dikarya oleh puak-puak Hindu tuk-tuk buku ditambil-ambil hindi bahadais ini macam tahulah di sini ada kata ada tapi kalau di India kita boleh baca sepenuh dalam bahasa urdu dalam bahasa persin tanasuh tanasuh ni gini dia kena bila satu orang ni mati roh dia pergi ke Ah ha. roh ni sekalinya kalau kita ni waktu kita ni hidup Waktu kita buat benda molek dia masuk dalam burung merok dia jadi burung merok sebab tu dah burung merok ni bagi orang Hindu kira tuhan adik kakak pergi ke India lelol pun boleh tengok burung merok dia kalau amat banyaknya dan kadang-kadang kita ambil bulu ekor dia balik Siapa di bombay Siapa di setiap tempat tu dah habis lapas dia habis gitu kalau ini bulu tuhan Bulu-buru yang orang Hilu anggap Tuhan Sebab tu tak boleh bawa kesalahan kemari Lepas dia duduk Dia cepat, Pak Amar mengajib domain Lepas ada orang galau, Lepas ada orang bakar tebu ni Kawasan yang mana kawasan tebu Yang orang Bila orang cabut tebu bakar Habis dia galau dia tak boleh balik baik Maka dia mari tu maka ulak orang galah ni Baru-baru siapa Kepada Banyaknya Ada berapa-apa nak tahu bedahnya berapa makan Dia orang Hilu berlambat Itu dia duduk Jadi Kalau mu buat benda-benda dalam masa hidup Maka bila kamu mati rohmu tu masih jadi latah mole mole jadi burung merak jadi burung kukur jadi burung belatu, jadi burung belatuk tapi kalau mu waktu hidup dibuat lauduh maka rohmu tu akan jadi lauduh jadi berok jadi babi jadi anjing jadi gap ini lah paling tanah suh. tanah sebabnya saling Saling daripada betul orang jadi betul tu dalam modennya cerita ada satu pertubuhan Islam di Malaysia dekat Gegend London pun ada sebut gitu juga ada sebut ruh ni masuk dalam jadi gotu ruh orang mati jadi, jadi orang ni orang ni ni tak masuk ajarin heli bulat-bulat tapi orang tak bahas, sebut tapi, orang ni berseruban. orang berseleban orang berseleban orang berjamu orang berjubung orang yang cukup ada satu pertumbuhan Islam Kho. tapi amu, orang bayak kamu baru dalam tulisan suat khabar dia baru dia sebut dalam sebuah risalah dia, dia bahawa nyawa manusia bila keluar daripada tubuh dia masih dalam dia jadi hujuh jadi melatih hujuh kalau perbuatan kita hujuh waktu hidup dia jadi benda mulut Bulu-bulu mulut kau melekat kau jadi melekat kau jadi melekat berapa kalau kita ni jadi berapa baik Ini tanah suh Dan tanah suh ni bukan ajaran Islam itu ajaran Hindu Dan sebetulnya seorang yang Islam bernama Ahmad bin Ha'ib Dia ni alim dalam masa dia berhamma itu Bila masa Islam itu semua juga buat tu jadi dia sekolah bayang ni Islam juga Hmm seperti tutup, tutup, tutup bedai kita lah Tutup bedai kita bila bedai kat ya, mula ada tabur beraku ni ya, Pah bawah tangga, atas tangga Kalau turun mayat tangga juga Suruh serah, suruh serah duk duk Nyeru ikut bawah usulnya mayat Ini balik alamun lah kan Dia, dia, dia kata bukan maling Nabi Muhammad dia maling hendul lah kan Dia pasal lagi lah dia, uh, bawah mayat tu dia Mereka lupa apa ni Mariduala puca Wayakul Wa Masih anai salam dan sebagainya wasababun akhar wahu anna al-firqal islami al-ulah wa khasah al-mu'tazilah ja'lat min ahami agrabiha ad-da'ata il-islam warad al-muthalifi banyak lagi ni kemudian seorang rekah yang berhadiru semua masyarakat dan abilah fahadil asbabu kulluha mundakhiliyatin wa kharjiyatin hiyallati kawalat ilmal kanan inilah sebab puternya baik dalam baik dua yang menyebabkan wujudnya ilmu kanan macam dia tu. Wajah alat bukanlah kain beraksi dan membaca ilmu kala ilmu sifat rohulun jadi ilmu yang bersendirian. Macam mana kalau ilmu Islam yang bahagian, maka mana mana orang yang mengatakan ilmu sifat rohulun ilmu Islam 100% per satu, lambatnya terasak. Ayat asar ini persatah Yunani, takkan apa? Mana mana orang yang mengatakan ilmu sifat rohulun ilmu Islam 100% per satu tak ada kesekesek persatah Yunani, persatah Greek ata putap kesenian agama-agama lain maka akta amal benda dia salah. Dia salah. Ilmu kalam ni kena kata ilmu yang dibuat kesal daripada dicampur bau plagiat Islam dia, dia punya dia, ilmu dia plagiat agama-agama lain. Sepatutnya dibuat ilmu ni ni tujuan nak nyah balik tujuan tujuan nak punya balik ilmu-ilmu tu jadi sebelum daripada kita punya balik kita kena lelaki dia buah dia kutah dia belah mana maulah kita boleh lawan dia balik dia beri pala kita beri siku di sana tapi kalau tahu lutut dia lagu mana siku belah mana kita tahu dia mana jadi kita ilmu kalai yang menyebabkan ada istilah-istilah palsapa -istilah dan istilah-istilah gerai-lari da. mana-mana orang yang mengatakan ilmu tahu hey, ini seratus kuatkan Islam faqad maka semua dia sudah buat sama nah, kita duduk falhaqqa annahu nasiijuhum min rumak wasbalika tabi'il mukalam ini campurkan daripada ilmu Islam dan ilmu falsafa Yunani. Saya telah diskatur hari ini dan kalau mustahak membaca lagi hak lain mengikut panduan insya-Allah. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه الله عالمي ما جعلته يتان أجرك كائنكما سجليه وذكر من ناسين تقولا ما يأكل كائن لك كله وبشفع لي صدري تعلمنا كنتم ويسير لي أمرين ما ذكر لك جكوه وأحلو لغة من لساني أن أمر لي لك كله قولي في أفعالك تكتم. كث كث depan kisah-kisah ayat lah <tuh> rambut sebelum kita baca kita masuk dalam tajaran kita pagi ni mau nak jelas sikit itu berita yang disiar dalam sahabat harakat kita pagi ni kebetulan benda itu muka ada yang apa yang ditulis ni ada ada tempat tak apa jelas sahabat aku yang begitu Pertama dua perkara benda apa nak sebut dalam muka depan ni. Yang pertamanya mau buat ulasan mengenai dengan ucapan Presiden Abdi bahawa apa nama ni beliau minta apa beliau besarlah supaya diberi perhatian berat sikit kepada pihak kepada pihak orang yang bukan Islam iaitu pemuda-pemuda parti berbakat daripada yang bukan Islam minta Minta apa dia Minta jangan boleh jadi laksanuh Hukum Islam ni Hukum Islam Tidak boleh dilaksanuhkan Bahkan pihak DAP-nya Minta Supaya Ditulis terang-terang Bahawa Malaysia Negara sekolah jangan naik setanggung lagi Jadi Atas butin ini, Presiden Abim-nya Minta kerajaan Beri perhatian berat sikit Kerana benda ni Bercanggah dengan Kehendak Kita orang Islam Ambulahnya mau ambaulah kata Tak kena Tak kena Kita hidup tak kena kita beri perhatian pada orang Cina. Hak yang betulnya kita kena beri perhatian pada Amnul tu sendiri. Pucar jadi orang Cina cakap lagu tu tu kerana orang Amnul cakap Senadarnya dengan dia. Iaitu Islam ni pecah belah. Islam ni pecah belah, Islam ni bukan pecah belah, Islam ni menimbul ke hura -hara.